Jak je to možné udělat a jak souvisí třídní boj s procesem commoning nebo sdílení a rozšiřování obecně sdílených statků, to bude tématem novináře Jakuba Horňáčka, kterému tímto předávám slovo. Tak já, tak já děkuji za, za předání slova. Já musím předeslat, že, že, můj, že můj příspěvek asi nebude moc novinářský, takže, takže v tomto smyslu nedodržím moje profesionál, nebo moje profesní vymezení. Ještě než začnu, tak, tak je určitě nezbytné udělat pár premis k tomu mému příspěvku, který vlastně nějakým způsobem vyjasní tu dynamiku, kterou bych chtěl tomuto tématu dát. Je to první, první věc, je samotné vymezení toho, o čem se bavíme. My, když jsme v Soku vlastně navrhovali tuto záležitost, tuto konferenci, tak byla dost dlouhavá diskuze, jak to vlastně pojmenovat. Byly tady, jako různý, byly tady různý návrhy, nakonec se to všechno zredukovalo na dva návrhy, to bylo obecně sdílené. Statky, které snad potom vyhráli, potom byly a obecné statky. A každá prostě z těch skupin našla, nějakou, našla nějaký názory pro a proti. A já musím říct, že prostě se ne, nedokážu prostě vtěsnat prostě do, do této terminologie. Takže preferuji přijít přijmout tu, ten termín, který se ustálil v italském a francouzském prostředí, to je Le commune, nebo Il Comune. A což bych do češtiny nazval jako společné. Já to, protože to z toho důvodu, je k tomu podle mě, jsou to, podle mě je tomu dva důležité důvody. Za prvé je prostě to, to společné nereifikovat. V tomto smyslu mi přijde naprosto správná pozmánka, kterou mají ve své nové knize filozof, filozof Pierre Dardot a sociolog Christian Laval. Může to být obráceně, jeden je filozof, druhý je, je sociolog a já si nevždycky pamatuju, jak, který je který. Který, mají, který napsali právě, vydali teďka v říjnu minulého roku zhruba 600 stránkovou knihu a pro tyto autory vlastně jít pod 600 stránek je téměř nemožné, protože vydali ještě známou knihu, která byla důležitá na marxistickém poli Prénom Karl, nom Marx, což byla vlastně taková snaha o reinterpretaci Marxova díla. Vydali Le Command, Esej su la vom von premier siècle, společné, esej o revoluci v 21. století a Darto Laval poznávají v této knize následující. Mluvíme-li o společném, tak neodkazujeme na něco, co je společné, ale na to, o co je postaveno jako společné. Nebo na to, co je tvořeno jako společné to sociální praktikou. Žádný statek není přirozeně společný ale jenom kolektivní praktiky v důsledku rozhodují o společného, společného daného statku či určitého souboru statku. Ještě bych dodal, že eh, druhý důvod, proč nepoužívat, nebo proč já nebudu používat obecně sdílené statky a budu používat to, to společné. Eh, Přebírám eh, tu argumentaci od Harta z Negrim, který napsali tady, ta, znovu tady tuhle knížku, eh, To mám sice v itáště, ale vyšla, eh, vyšla i v angličtině, nevím, jak byla vydána v, v, v, v roce 2010, takže to není úplně čerstvé dílo. A vlastně um, Hartz, negrim navrhují, aby společné bylo, um, bylo definováno jako bi biopolitickou tvorbou, která se vyznačuje horizontální kooperací, smazávání genderových, etnických i kulturních hierarchií a identit a narazování vlastně těchto identit jednotlivostí. Samozřejmě tvorbou dekomodifikované hodnoty tvorby a samozřejmě společné svým způsobem je i výsledek této kooperace, kterou, kterou mají akteři společného. Druhé první se, se bude týkat názvu samotného mého, mého příspěvku. Jak to dobře zmínil Lukáš, tam je zmíněn třídní boj a já se trošku pravdu s tím budu snažit ukázat, že, že společné, že akteři společného se formují to sociální hnutí a subjektivují se, na jedné straně jako lid a na druhé straně jako multitúda. K tomu se ještě vrátím. A, a hlavně, že společné není jenom uh, určitým konfliktem mezi vyvlastňovateli vy, vy, vy, vy a vyvlastněnými, ale právě dotýká se i různých dalších domén, které vlastně této polaritě uh, unikají. V třetí přemýsle... Uh, v se znovu také bude jako, se taky týká toho názvu, toho mého příspěvku, protože byste se mohl jako, navozovat dojem, že snad bych chtěl tady udělat nějakou, nějaký způsob takovou příručku, jako, téměř funglavozovičkou jako příručku o oválce jako společné. To není takhle. podle mě je důležité ukázat, že společné jako koncept, jako politický koncept otevírá nové cesty, nové revoluční cesty, tady jsou do určité míry ne neprobádané a tudíž e, tato reflexe vlastně je, je neustále v pohybu. E, už jsem zmínil, že, nebudu, že nechci mluvit o třetím boji, protože e, aktéry nebo hnutí společného e, považují za lid a multitudu. E, Reaguji tím na debatu, která vlastně na radikální levici je strašně dlouhá, od už 20 let, více než 20 let od pádu z zdi, je zde ta debata o revolučním subjektu. Každý hraná prostě ten revoluční subjekt. E, nikdo, ani do měho dokáže někoho najít. E, e, je to nová dělnická internacionála, jsou to nová sociální hnutí, debatuje se o tom, vydává se o tom knihy a pravděpodobně my nejsme teďka schopni říct, u koho se najde v konečném důsledku ta koužící pistole kapitalismu, tak teda, ten důkaz, ten, ten, ten aktér, který ho dokáže pohožbít Nicméně, pokud se podíváme tak, jak se formují hnutí, hnutí společného poslední 20 lety, tak mi všichni jdou velice přiléhá dvě, dvě koncepce. Jak jsem to zmínil, je to koncepce lidů od Ernesta LaCloa a multitudy od Harta a Negriho. Cesto tyhle dvě koncepce jsou viděny v nějak, jako, jako v protikladu, ale podle mě spíš jde o to, že obě dvě tyhle koncepce odkazují na nějaké formy kolektivní akce, která Předpokládá, že, že existuje sociální hnutí, které je velice heterogenní. A teď má ten problém, jak tu heterog uh, um, učinit, učinit jak tuto heterogenitu um, učinit um, jak z této heterogeny učinit kolektivní akci politickou kolektivní akci. Oba koncepty mají společné také to. Že ani lid, ani multituda neexistují přirozeně v přírodě. Nemáme žádný lid ani žádný multituda, ale jsou výsledkem subjektivizace aktér. Pokud se podíváme na hnutí společného v posledních letech, tak se ukazuje, že ho aktéři se dokáží subjektivizovat jako lid a jako multituda současně. V praxi hnutí společného, tudíž lid a multituda nejsou alternativními kategoriemi, ale subjektivizacemi, které lze střídat ve velice krátkém časovém rozmezí. Jeden z je těchto příkladů přijdou hnutí Marias ve Španělsku, a vlastně trvají už dva roky. Jsou to hnutí, která se hodně zaměřila vlastně na na či privatizacím, ale také na navržení vlastně jiné governance obecních služeb v veřejných statků. A teďka je zajímavé, že před rok, a jsou to, je to do určité míry ty Maréas jsou uh, v takovému jako uh, Indyňádoř. A ty říkalo, že Indyňánoř prostě, se ztratili jako, a už tady nejsou, už prostě, jako, odlíti na Mars. To není pravda. Eh, eh, eh, eh, prostě jako eh, velká část prostě, těchto mnutí vyústá z, z této zkušenosti, z této akumulace vědomí a praktik, ale převtěla se spíš na regionální úroveň. Na, na, na úroveň, kde právě dochází nejčestký, aspoň v současném Španělsku byl, eh, v vývlastně společného. A, takže, Marias...